خاصیت site خاصیت ol as فعلا دی olo mottawa atati pa alandi muriit ta pa ala razi muriit ta pa ala که تا یو کار اوکی یو مفهول بانی یو پیل ورولی اوگا مفهول اوگا پیل کھینچ کی غیقا کی قبولی کی نو بیا په مجلس کی کینی او داداغی خبرې مظاهره کې چې ما پلان کې پول خپل باندي یو پیل واقعیا کنو هغه غو پیل قبول ک نو دیتہ متوعات لکه ګورا دغه دغه تان وروو انا مودین امیر سیبنو مړولته ک پونو نه جوړول نو چمړته ته که فنونه نو ټوکړې ټوکړې یا که نو اي ما ټوکړې که فتقعت عناګه ټوکړې نو ګورا قطعتو کې فیل دی او دا دا تو یې پایل دی او دا هیم مقبول دی نو دا تو رول کېد او پدي هو کې قطعت الصوبہ باده اصوب مفعول کې اثر د قطع وک نو دې اثر دی مفعول قبول کو نو چې تا د ایظهار کو نو تا و قطع اې متوعه د ای چې پهل اول کې و فاعل کارو کی نو فاعل و او نو پهل دیم نو مفعول با اثر قبول کی نو په پهل دیم کې باغه فاعل وګرځي په فا پهل دیم کې و سو لکه تاوي قطتهبه نستا سرې قبول کو نه چېر تاونه هلته کې فایل خپله فیل شو فتهقطته وفی مننت ته سو په نقطته تون فیا قته چې د استستا د سر قبول که نه مله نروم وي هر کې خدمت کار او مخدوم شو هر خدمتتو کونو او مخدوم شو غ به مخدوم شي او در طلم با چالور سیدانو آقا و در طلم با چالوری اسی و گردی را گردی پیشه ارکی خدمت کرد او مخدوم شد ذکر دا دا باب دا مطاوعی ندی کم سالی آقا اثر اصی بل اثر قبول کرد نن آقا فائل لسار لگور دی با فائلی پی نشی پا خبر آبان نا پا دیتا چطا پیگی دا خوب دې کې خوک مهنت کول وغواړي کنه قطعتوه فتقطع الکه په دې خ دغه باندې څوک چت کې په دې متواتع کې هه ها ها دوا چت کې او سلسله دی و تکلفو او د وین تکلفت تکلف دی ته وایي چې توف دیته وایئ چې فغا راول کې او ځان په معخص ځان ماخص کی من کی کې عقیقت حقیقت کی نئی تکلوب ستوئی چه پاید رو لگی و ما خستدان منصوب کی و حقیقت کی اغشان نی چلن ولنی لکتجوعا زانی پا تکلوب اوگی خکارا که اوگی نو اصی خیطا مگل را مگل را ویسا پکی نشتا یا تکاو وفا کوفی نو او زانی پا زور چی دی نو کوفی که او بل تجنب دی تجنب سو مانا تجنب مانا دا چه فائل دمعخذ نا کناره کشی اختیار کی فائل دمعخذ نا اختیار کی کناره کشی لکا تجنبا تحووا با زانی دا گناه نا لرک و لبش معخذ نا معخذ اچول نو استلاکی و لکیگی لبش معخذ دماء خذ استمالول لك تختم خاتم استعمال وتعمل وتعمل او د يا لك دا دا تعامل چي دا وجودا خاصيت ته خار اوس کو سره لغي تا ختمه د خاتم استعمال تا ختم من البس الخاتم او تعامل شفائل رو لغي او يوشه پکار کیو لغي د ته تعامل ویل شي تعامل چا ته ویل شي شفائل رو لغي او يوشه پکار کی استعمال ک یعنی ما را بکار پردان باقز کار ته اوسه لکตะ دحانا یعنی دوه نه په استعمال کرا اوسه تترصا دالی په استعمال کرا اوسه تخیمه خيمه پکار ک تخیمه خيمه پکار ک راوستا نو یو خاصیت متواض ته تکلف درم تجنب ثرم چې کمم دی نو اغا لوب ش او پظم ته موله چ پنج او بس خط ملنج شي در زیوه